Він хотів кинутись до дівчини, хотів крикнути, щоб вона почула і побачила, що він тут, але замість крику з грудей видобувся лише хрипкий стогін, а ноги враз зімліли, підігнулися, в голові зашуміло, в очах потемніло, і він поволі посунувся додолу. Його підхопили нукери. Йому погано доб'ємо? спитав один. А й справді він не жалець на світі, підтвердив його другий. Однак третій засумнівався. Прямо тут, на очах у Долю полоненика вирішив старий, висохлий, на таранню десятник. «До сотника Жадігера зараз лізти не з руки», – розважно промовив він. «Давайте відведемо до горту полонеників, виживе його щастя. Ферітами доб'ють і без нас». На цьому всі погодились. Схопивши Іллю під руки, багатури потягли його до церкви, і штовхнули в натовп, що розтопився перед ними. А там хтось допоміг йому пробратися до паперті і посадив на приступець, де вже сиділо чимало старих, жінок і дітей. Того ж дня надвечір упали Софійські ворота. Монголо-татари здерлися на вали і вбірвалися у Володимирів город. Січа тривала цілу ніч. Яни відчайдушно захищали своє останнє пристановище. Відступати було вже нікуди. Тому, збудувавши нову загату, утримували її до полудня, аж поки Батий не на неї тумен хана Менгу, що трохи відпочивши після захоплення копирового кінця, з новою силою ринув в атаку. Дмитро бився на рівні з простими воями. Поряд з ним стояли воєводич Степан та Добриня. Вони захищали старого, оскільки мали сил – Поранений у руку, воєвода не міг тримати щита і був, по суті, беззахисний. Спочатку не був намір взагалі вивезти боярина з бою. Та коли йому сказали, що тут дуже небезпечно і що його місце десь позаду, звідки він міг спокійно керувати обороною, воєвода похмуро кинув. «Моє місце тут! Хто ж зараз думає про життя?» Після цього він ні на хвилину не випускав справиці меча, кидався туди, де було важче, і за ним поспішали всі, хто був поблизу. Тримаймося, синове, підбадьорював він воїв, що вже вкрай знемогли від безперервних боїв та голоду. Тримаймося там позаду наші жони та діти. Невже ж віддамо їх на поталу поганину? Кияни трималися за останніх сил. Татар було кілька разів більше, і вони проривалися крізь ряди захисників Києва, оточували їх і вирубували всіх до ноги. Дмитро бився затято, ніби шукав смерті. Біля нього трималося кілька десятків сміливців відчайдухів. Вони не давали оточити себе, та все ж під натиском ворога поволі відступали до княжого двору та десятинної церкви. О півдні, це було 6 грудня, на Миколин день, кілька сотен украї знесилених киян було витіснено з навколишніх вулиць та заволків на Бабин Торжок – стародавній первісний майдан міста. За ним зовсім близько княжі палати, десятинна церква, збудована ще Володимиром Святославичем, квадрига та Янчин монастир. Дмитро оглянувся і стугою окинув поглядом величні споруди колишнього красу і славу Києва. Там десь бояриня Анастасія, Янка, невістки, малі онучата. Що ж їх жде через годину-другу? Смерть, неволя, ганьба. Боже, Боже! Він окликнув сина. Степане, біжи до наших. Будь в останню хвилину біля них. Розваж, підтримай у смертний час. Тату! Хотів було заперечити воєводич, важко дихаючи і витираючи рукавом спітніле чоло. «Як же я залишу?» Він хотів сказати «Тебе». Та Дмитро суворо обірвав його мову. «Слухай, що кажу, іди, прощай, і поцілуй за мене всіх». Степан кинувся до батька, обняв, ткнувся обличчям у його обтягнуте латами плече і, як колись у дитинстві, крізь сльози промовив «Тату, а ти?» І раптом здригнувся, Оббис у Дмитрових руках. З рота цівкою бризнула кров, залила войводі груди. В його спині між лопатками туго забриніла довга монгольська стріла, що призначалася батькові, а дісталася синові. Дмитро охнув, сполотнів. З, з грудей у нього вирвався розпачливий зойк Степане, що з тобою? Що? Та молодий воєводич уже не чув батькового крику. Стріла наскрізь пронизала його серце, водно ми чорними долонями закрила очі, смертною логотою заткнула уші. «Боже, сину!» – застогнав воєвода, ледве втримуючись на ногах, що стали враз чужими. Добриня підхопив, обважніла Степанове тіло, поклав на землю. Дмитро опустився на коліна, з мертвілими вустами цілував синове обличчя, а пальцями безтямно перебирав русяві кучері, що вибилися з-під шолома. — Воєводо, вставай! — затермасив його Добриня. — Нас оточують. Та Дмитро, мов оглух, не чув, не звертав уваги на те, що Добриня щосили шарпав його, намагаючись підняти, та, мабуть, він і не хотів нічого чути. Смерть сина потрясла, приголомшила його. Та ще яка смерть, просто на руках у нього, в обіймах. Кияни ледве стримували ворогів. Над їхніми головами шалено звякали чужинські шаблі, хурчали списи, цьохкали стріли, розтинали повітря волоссяні желі. Воєвода, вставай. Дмитро підняв голову, безтямно глянув на Добриню. Ти чого тут? Очі його блиснули гнівом. «Я ж казав, біжи, біжи до наших, підтримай в останню хвилину!» Він забув, що не Добриню, а Степана посилав. Та Добрині не став виправдовуватися. З силою відірвав боярина від мертвого сина, поставив на ноги, і зразу ж серед монгалів чинився крик. до Дмитро!»